<coughs> Čitanje i svetog evanđelja po Luki i Mateju U zemlju gadarinsku koja je prema Dalileji A kad on iziđe na zemlju Srate ga neki čovek iz grada U kome bijaku demoni dugo vremena I u ne oblačaše se I ne življaše u kući nego u grobovima A kad vide Isusa uzviknuši pade pred njim I svega glasa reče Šta to od mene, Isuse, sine Boga Višnjega? Molim te, ne muči me. Jer on zapovedi duhu nečistome da iziđe iz čoveka. Jer ga mučaše mnogo godina i vezivaku ga verigama i lancima čuvajući ga. I kidaše veze. I teraše ga demon po pustinjama. A Isus ga zapita govoreći kako ti je ime. A on reče legion jer mnogi demoni beku ušli u njega. I molja puga da im ne zapovedi da idu bezdan. A onda pasjaše po gori veliko krdo svinja. I moljak uga da im dopusti da u njih uđu. I dopusti im. A pošto iziđoše demoni iz čoveka, uđoše u svinje. I jurnu krdo sastrmeni u jezero i utopi se. A kad videše svinjari šta se dogodilo, pobegoše i javiše u gradu i po selima. I iziđeše da vide šta se desilo i dođeše Isusu i nađeše čoveka iz koga Beaku izišli demoni, gde je sedio deveni priseban kod dobu Isusovi i uplašiše se. A oni što Beaku vidjeli, obavestiše ih kako se spase besomučnih, I moljaše sam narod iz okoline gadarinske da ode od njih, jer bejaku obuzeti strakom velikim. A on uđe u lađu i vrati se, a čovek iz koga izidioše demoni i da bi s njim bio, ali ga Isus otpusti govoreći, vrati se domu svome i kazuj šta ti učini Bog. I otide propovedajući po svemu gradu šta mu uči Nisus. U vreme ono za Isusom iđaše naroda mnogo iz Galileje, iz Dekapolja, iz Jerusalima i Judeje, ispreko Jordana. A kad on vide narod mnogih, Pope se na goru i sede, i pristupiše mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoja učaš i govoreći, Blaženi siromašni dukom jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi koji plaču jer će se utešiti. Blaženi krotki jer će naslediti zemlju. Blazeni gladni i žedni pravde jer će se nasititi. Blazeni milosti vjerni jer će biti pomilovani. Blazeni čisti srcem jer će Boga vidjeti. Blazeni mirotvorci jer će se sinovi Božiji nazvati. Blazeni progdani pravde radi jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i progone I lažući govore protiv vas svakojake ređeve reči zbog mene Radujte se i veselite se Jer je velika plata vaša Na nebesima i svetog duha. Čudno je to, braće i sestre, kako danas i u ovom hramu, a ili svakom drugom hramu, gdje se služi jedna ista služba, jedinom istinitom Bogu, gdje sam prisutan i svi onim koji se sjediniše sa njim, gdje je prisutan i angelski sabor, gdje je prisutna i ona koja ga je bezsjemeno od duha svetoga začala, gdje su prisutni svi svetitelji, svi proroci, svi apostovi, mučenici, svi učitelji crkve, сви исповедници, сви испосници, сви девственници и девственнице, и покаяни разбойници и блуднице, и углобови и криминалци, и среброљупци, и коцкари, наркомани, болесници, и стељени, мртви који су устављени зглобова Gdje je prisutan i četvorodnevni lazar, četiri dana mrtav, pa opet živ i gladan, jer je ručao poslije groba i jeo i bio i živio još 30 godina, ne u nekoj povnici, ne na bovesničkoj postelji, ne održavan aparatima, nego bio živ i bio episkog, aktiven. Istina, kažu da se više nije smijao o svoj ostajanju iz groba, ali bio je živ i pun rade i vjere u život i u život od avca gospoda Isuse Hrista. Dakle, svi su prisutni, braća Evo ga i ovaj gadarinski bjesumučnik, i on je prisutan. I čudi nas kako to da nema nikoga od predstavnika medijskih kuća, kako to da nema jedne televizijske kamere, kako to da nema radio novinara i kako to da nema predstavnika dnevnih novina i uopšte štampe, kako to da... Ovaj dan, ovaj događaj, ovaj Bog i ova pratnja njegova nisu zanimljivi. Do te mjere nisu zanimljivi da čak nema ni nekog od lokalnih novinara ili lokalnih medija da snimi riječ apostola Pavla, da snimi riječ Božih da čuje riet boski kako to obraćuje sesre da baš nikoga nema otkud to a vidimo gdje god se neka cigla pomjeri gdje god se neki događaj desi djegodne kapucnjeva буде, neki lopovuk neka krađa neka pjesma neka igra neka šutnuta i nikad dovoljno išutirana lopta uvijek praćena svaki njen pokret svaku koje dodirne nogom, glavom a rukom onda čujemo i pištaljku vidimo žute crvene kretone šta se sve ne snima šta se sve detaljno ne prati kakve sve gluposti kakve sve budalaštine Kakve sve uvaži i bogaština. Ko se sve braći i sve se ne snima. Čije sve priče ne slušamo. Kakvih sve, pa i mi smo među njima. Među njima. Kakvih sve nervnih povesnika. Kakvih sve džavojmanih. Kakvih sve opakih i izopačenih umova, riječa i priča sve se to redovno sluša, sve se to redovno štampa čitavi timovi ljudi neko da snimi neko da montira neko da upakuje neko da pusti neko da distribuira su hiljade i hiljade ljudi uključene u te projekte a nijednoga nema da makar običnim najprostijim aparatom u krajnjem i papirom, da zabeleži šta je Bog rekao danas što je rekao sveti apostol Pavle baš ni jednom braći i sestre tu je nešto s da se možda neko nije upovašio braći i sestre Oda riječi Božije, da nekome ta riječ možda ne smeta, da mu možda nije strašno, braći i sestri, izgleda da jeste. Do te mjere je strašno, da nema nikoga, braći i sestri, pobjegli, saklili se, čute i drhte. Drhte od strašnog prisusta Božje, drhte od strašnog imena Božje, drhte od strašnog čovjeko ljublja Božje, drhte od strašne i bezmjerne milosti Božje, istine Božje, sile Božje, besmrtnosti Božje. I zato ih nema, ne smiju da dođu, ne smiju da čuju, ne smiju drugima da kažu, da prenesu. Ponavimo, braće i sestre, ni jedno jedino slovo, ni jednu jedinu fotografiju, ni jedan jedini snimak. Toliko kanala, tolike mogućnosti danas, nema nikoga. I to baš treba mi da primijetimo u ovom vremenu, jer робівем обратіє сесре з різним досягнучим багатом страшним середства і ні єдно овідь бога до ними бога до чує божю річ да принесе да унесе у домови світлос божю чистою животворо то є братіє сесре від страху A ko se to tako strašno Boga boji? Svijet, broći Taj svijet koji tako organizovano snima kad govore knezovi ovoga svijeta, kad govore carevi ovoga svijeta, koji danas jesu, a sutra im se ni traga ne zna, ni imena. Kad govore lažni učitelji, onda veliko interesovanje, velika kampanja. To, i sestre, svijet svoje ljubi. Kako je i sam gospod rekao svojim učenicima koje je odvojio od svijeta, rekaš im da oni nisu od svijeta, a da su od svijeta, svijet bi svoje ljubio. A kako niste od svijeta, zato što vas ja izabrak od svijeta, zato vas mrzi svijet. I liturgijske zajednice, braće i sestre, svijet mrzi, prezira, mrzi liturgiju, mrzi liturgijske zajednice, mrzi liturgijskog čovjeka, liturgijski raspoloženog čovjeka, mislimo blagodarno i dobro raspoloženog čovjeka воном духовном смислу расположено с широким сердцем с умом окрнутым к небу, к вечности, к вечности не абстрактной, него троично, према Отцу и Сыну и Святому Духу, троичном Богу и есть вечность. Зато обрати сестры, нема света Zato ga i ne interesuje navodno riječ Božja, a u se plaši. A evo vidimo, braće i sestre, kroz ovu priču, ko se to plaši, gospodar Isusa Hrista. Ovaj događaj, strašan, braće i sestre, događaj sa gadarinskim vješom učnikom. Mnogo čemu nas uči vidimo braće i sestre realnost duhovnog svijeta i prisustva nečistih sijeva, nečistih duhova demona vjesova, džavo nazovite kako god hoćete treba braće i sestre da znamo da oni postoje nedavno smo razgovarali s jednom sestrom koja tek prilazi crkve i začudili se, mada nismo trebali da se čudimo, nego onako malo zanijeti, misleći da svi ljudi znaju za postojanje demona. A ona kaže, slušajući neku priču o demonskim silama, kako ona nije, i to zrelažen, intelektualac, kaže, uopšte nije znala da su to zaista duhovi, da postoje, nego misle su to neki, da kažemo, neke projeve naših strasti ili tako, neke naše slabosti, pa se to tako naziva demonima. Uopšte nije znalaz to konkretni umovi, bali angeli, sa čitavim rasporedom i mnoštvo njih, braća i sest, imaj mnogo i premnogo, kažu sveti oci, pod nebes je vrvi od njih. I vidimo da u jednom čovjeku, braća i sest, može da živi ne jedan demon, nego legion. Zato Gospod i pita demone, ne pita čovjeka, je vidite, obratite pažnju, ne razgovara sa čovjekom, nego sa demonima, pa kaže kako ti je ime. S tim što treba naglasiti, braće i sestre, da Gospod to pitanje nije postavio da bi dobio informaciju koju nije imao. Gospod, braće i sestre, sve zna za njega nema tajni sve je pred njim braću i sestre otkriveno, otvoreno svaka misla svaki i najtananiji pokret našeg srca stvari koje mi uopšte ne možemo ni da uhvatimo sve je pred njim braću i sestre otvoreno tako da je on ovo pitanje postavio da bi demoni rekli novinarima braću i sestre svim ovim televizijskim kamerama svim televizijskim kućama i izvještačima raznih medija. Zato je Gospod pitao, demone kako mu ime da bi ljudi čuli, da bi ljudi znali. Ali vidimo da su izgleda ti isti nečisti duhovi zavladali tim kućama čim ih nema, čim se boje da dođu. A onda čujmo mi, braće i sestre, ovdje sabrami. Iako dosta rasvabljeni, ali ipak sabrami. Legion mi je ime, kaže, zato što nas je mnogo. Pazite, braće i sestre, mnogo duhova, mnogo demona u jednom čovjeku. To je, braće i sestre, novo saznanje novo saznanje o čovjeku, braće i sestre. O njegovim unutrašnjim kapacitetima i potencijalima. Šta čovjek sve može da primi u sebi? Može da primi legion, demon, da Vidimo da njemu nisu ništa mogli. Uveri gdje su ga ukivali. Sve je to pucalo, braće i sestre. Bio vrlo opasan za čitare te krajeve. Vrlo poznat i vrlo opas. Ta velika koncentracija nečiste izlobne demonske sile vrištala iz njega. I čujemo, braćo i seste, kako pada, to je vrlo važno za nas, kako ta sila, velika demonska sila, pada pred ljudskom prirodom, koju je Bog uzeo i sjedinio sa božanstvom. Pada demon, braći, legion demona, pada predutskom prirodom, koju je u našim pravoditeljima ranio, smrtno ranio. I smrtno ranjavao sve generacije do gospoda Isusa Hrista, do novoga dama. I sad dolazimo, braći i se do važnog trenutka. Čovjek, bogo čovjek, ali čovjek Da bismo mi, braćo i sestre, postali bogovi, je vrlo važno da znamo zašto je Bog postao čovjek. Da bi mi, braćo i sestre, postali bogovi, oblagodati, ne da se izjednačimo sa njim, jer to je nemoguće. Samo je On jednosuštan i jedinorodni sin Boži, jednosuštan Otcu. Mi se usinovljujemo, braćo i sestre, kroz crkvu i postavimo bogovi i sinovi po blagodati, to obavezno praviti različno. A vidimo ovdje da demoni, i to legion demona, a samo da znamo, jedan demon, braće i sestre, je vrlo snažno sile. Čak i oni najniži od demona, mogu čovjeku život da zagorčaju i to žestog. Da ne govorimo o knezovima iz podnebesija vrlo razornim duhovima. Aposto Pavle govori, kad kaže protiv koga ratujemo, da ratujemo protiv duhova iz podnebese, pa tamo ih rangira na čala, vlasti, knezovi tamne. Postoje knezovi, braći i sestri, vrlo opasni duhovi, snažni duhovi. Ali vidimo i ovdje nešto što nas tješi, braći i sestri. Vidimo ogromnu silu u ljudskoj prirodi pred kojom legion demona odmah, čim je gospod stupio na tvo, odmah prilazi i pravi metaniju. Pri tome, ne pokajničku metaniju. Gospode, oprosti nam demoniju. Ne, oni to nikad neće izgovoriti. Nikad se neće pokajati, braca i svesti. Ali, bez obzira na njihovu upornost u zlu, poklanjaju se, savijaju koljene, Pred strašnom silom Božijom, koju su odmah osjetili u ličnosti Boga čovjeka, Isusa Hrista. Oni, braće i sestre, nikad nisu imali dilemu. Osjetili su Hrista Božije sile u njemu. I kaže, zavapiše iz sveg glasa. A glas se, braće sestre, projeva unutrašnjeg stanja. I sve glas, znači svim svojim snagama ispovijediše Boga, u Bogo čovjeku Isu Hristu, ispovijediše Boga u ljudskoj prirodi, braći i sestre, i uplašiše se od njega i mole ga da ih ne izgoni u bezda, jer se i demoni boje bezdana, braći i sestre, i za njih je strašno, nego da ih burne, Da, ih, da im dopusti da uđu u svinju. To je, braći i sestre, mnogo važno da znamo, da Gospod naš Isus Hristos ima apsolutnu vlast nad nečistim silama. A mi, braći i sestre, ako hoćemo da izbjegnemo stanje gadarinskog bjesomučnika, moramo da budemo tijesno vezani sa Gospodom našim Isusom Hristom. A ta povezanost jeste uključivanje u život njegove crkve, njegovog tijela, braćo i sestre. Jer crkva nije odvojena od Hrista. Crkva je sjedinjena sa Hristom, braćo i sestre, kao što je i tijelo preko vrata sjedinjeno sa glavom Све тој брате и сестре Тјеого Христу и свими који смо кроз свето крштење кроз свете тајне пришли цркви ми смо од тог тренутка удовито тела с тим што бити уд значи учествовати бити сједињен по сваком битан са главом са умом са вољом браће и сестре Božijom voljom. Tako da, istinski biti član crkve jeste živjeti po voli Božijom, živjeti po zapovjesima Božijom. Svi oni koji ne poštoju volju Božiju, koji ne poštoju zapovijesti Hristova, koji ne poštoju predanje crkve, koji se čvrsto ne držuje dogmata svetih otaca, svetih apostolana, koji ne žive liturgijskim životom, koji nemaju taj crkveni ritar, oni, braćo i sestre, oni se odvajaju od crkve. I automatski demonske sile dobijaju, braćo i sestre, vlast nad njima. Postepeno je zadobijaju. Iako se čovjek ne trgne i ne vrati crkvi, ući će u njega. I pitanje je da li će ikad Ne recimo da je nemoguće, ali je vrlo, vrlo rizično. Posebno ako su u pitanju ljudi koji su ušli u crkvu, koji su pristupali tajnama, koji su okusili od tijela i krvi, pa onda pljunuli i opet uzeli napitke pakva. To su vrlo teške situacije i to, braće i sese, moramo da znamo sa tim. Ne treba da se igramo niti sa dušom, i spasenjem da eksperimentišem. Zato je jedan od najjačih oblika duhovne borbe poslušanje, braco i sestri. Poslušanje crkvi, poslušanje duhovnim ocima, poslušanje jerarhiji crkve, dakle episkopima, saboru crkve, poslušanje učenju crkve svetom predanju poslušanje riječi Božjoj svetim apostolima poslušanje broći i sestre samome gospodu i onda blagodat Božija koja nam se kroz poslušanje daje jasno stavlja do znanja demonskim silama baš svim silama na čelu se satanom arhistratigom zvati da taj čovjek ne smije da se dira i ne može da se dira jer on nosi carski pečet on Hristu pripada on je krvlju iskupljen i tu krv kojom je iskupljen on poštuje poštuje vodu onoga koji ga je krvlju iskupljen i on će tu biti na liturgiji braći i sestre on je tu uvijek na liturgiji da se pokoni krvi kojom je iskupljen Ne samo se pokloni, nego i da je pije, da se pričešćuje svojim spasiteljima. Takvog čoveka demoni ne mogu da diraju. Zato je mnogo važno, braćo i sestre, da znam da demonske sile postoje, da ih ima mnogo i da su vrlo, vrlo zainteresovane za našu pogibiju, vječnu pogibiju da su razradile tehniku lova na ljude. Vrlo razradile braće i sestre, u pitanju su vrlo opasni lovci. To ne govorimo i svog iskustva, nego prenosimo iskustvo svetih otaca. Ogromno iskustvo, velika prepredenost i velika vještina u postavljanju zasjeda i zamke. I kogod nije poslušan crkvi, braće i sestri, ko pokušava sam da se bori ili ko ne daj Bože pomišlja da te borbe uopšte i nema, što je najgora situacija taj zasigurno gine i živet mu je prošao preko vrata a glava i dalje na ramenima ali nema tu života braći i sest posjekao ga je nevidljivi mač pokidao mu je živet odvojio glavu od ramene još neko vrijeme on se češlja pred ogledalom a samo u koji trenutak i ta glava će pasti sa ramena u dubine adske. Zato, bratrvi, se se glavom da se poklanjamo glavi našoj, to je spospodu Isusu Hristu, da se poklanjamo u crkvi njegovoj svetoj, u njegovom organizmu. Nikakve druge crkve, bratrvi i sestre, nikakvi druge sistemi, Koliko god bili dobro organizovan, koliko god bili dobro namjer, oni nemaju silu Božiju, nemaju silu jer nisu tijelo Hristova, jer crkva je tijelo braćnih sestva. I demon je kako on i vidi, prepoznaje i boji se crkva, boji se njene sile, boji se njene liturgije, boji se svega što je njeno, boji se onih koji joj pripadaju braćnih sestva. Zato potrudimo se jer vrime u kome živimo je vrlo, vrlo teško vrime. Tako da olakšamo sebi život, vratimo se crk. Nemojmo svojim lovačnim i vazdušnim puškama i pištoljima na vodu i kumenim, pendrecima, tenkovima i avionima, nemojmo kompjuterima, inteligencijama, naukama, nemojmo teorijama ovim i onim, nemojmo tim, braća i sve sve protiv podnebesnih sila. Izginućemo svi do jednog, braći i sest, pa protiv vava ne možeš da se boriš pesnicama, a kamo li protiv demona? Jedini način da se vratimo crkvi kroz pokajanje, kroz vrluinski život, kroz sticanje svetih i svijetovih vrluina, braći i sest, kroz učestovanje u svetotajinskom životu, kroz čist uredan život kroz poštenje postova braći i sestre kroz učestvanje u bogosluženjima crte posebno kroz svetu liturgiju svake nedelje jer velika je pauza braći i sestre dvije, tri nedelje veliki rizik na ovako užarenom frontu i protiv takvih neprijatelja ne da oblogali ako treba neka i da da vidimo samo jednom Te užarene oči, braće i svese. Užarene oči demona, jednog demona. Da ne govorimo o legionu. Zato nemojmo nemoj da se igramo, nemojmo da smo neozbiljni, nego bilježimo u crkvu i vratimo se u svoju kuću. Tu treba da živimo, a ne pogrobovima koje nam ovaj svijet tako uredno oprema. Da bi smo žireli njima na pustiljušu kuću, napustioš i hram, napustioš i svetu vjeru i svetu liturgiju, napustioš našega gospoda, majku Božju i svece Božju. Nego i mi budimo, braći i sestre, vjerni gospodu, budimo mu zakvalni, što i nas oslobodio i oslobaza, jer nismo mi potpuno slobodni, dok godima strasti opasno je, ali nas je oslobodio makar toliko da vidimo važnost sve te liturgije da se sabiramo i pojemo Bogu sabor, Ne odvojeno, nego saborno. I to je dobar znak i tu se, braći i sese, velika nada nalazi, velika utjeha i sjeliće nas Gospod ako budemo trpeljivo ponosili sve napore hrišćanskog, i liturgijskog života, očistiće nas, ubijaliće nas i učiniti, braći, sa se kadrim da uđemo u nebeski črtog, u nebeski dvorac slave njegove. Da tamo zajedno sa svima svetima, sa majkom Božijom i sa ovim divnim gadarincem koji poslije iseljenja svim svojim bićem požalje da ide za njim. Daj mi, kaže, da idem za tobom gdje god da si, samo da budem uz te. Vite kako Ljudska prirodima potrebu za Bogom, kad se od demoni i poslušnost, jer je drugi blagoslov Boži, nemoj za mno, nego ući u grad i govori što ti Bog učini. Propovjedaj svima, neke blagosloveno gospode i odmah u grad. Nije bilo pre nemaganje, ma daj mi da idem, ma zašto ne mogu pa Ne, ja bi s tobom, ne, idi u grad, neke blagosloveno i u grad već se osjetila ta sila, braci i sestre, o slušanju. Neka bi mi sa njim slušali gospoda i sa njim ga slavili u carstvu, njegovom u carstvu, oca njegovog i carstvu duha sveta u kome. neka je slava u vjekove, vjekova, Amin.